el rojib bismillahirrahmanirrahim allah allah rabbunallah rabbunallah rabbunallah rabbunallah qalam drimi i takon allah subhanahu wa taala wa çdashptimi qofshin li muhammedin sallallahu alaihi wa sallam familian gëshokut e ti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 ësdë bi ademit është gajemtar u khairul khata'in tawabun dersa ma'imiri i gajemtarve është ai cili pendohet wal awja'i wassafim qad afqalathu dhunubun leisa yahmiluha çuhet yat halli it ناس <تسجن> <تسجن> <تسجن> <تسجن> زبريت هم لايكو يفكاس اد <أذا> تاكوت <تقبو> دامارين اشافس ام كيف بك يوم يسالك منكر ونكير ا بو تش دو يت هالي اتكو دوت بيت منكر ونكير ام كيف بك يوم تسالين بين يدي رب العظيم اتشجتات يت هالي اتكو دوت بيتش برا الله عز وجل امين لكان اللهم انا لم نلقى رحمتك فاي ata besimtarët pasi që edan po se do të pyetet për veprën e tij, çka ka vepruar, nuk shikon mëkatin që selë vepron, por shikon se fjalën e kujt nuk e ka respektuar. Mekati ndoshta është i vogël, por madhuria e Allahut Azza wa Jalla është e madhe. Ti nuk po respekton Allahun, madhurinë e Allahut Azza wa Jell, edhe pse mëkati është i vogël. Allahumma Allahum, Allahum. inni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 Në këtë lejë dhe, në këtë natë të komi dërsë, me një dërës me temë në gjithë një një nga një është gabimëtarë. Mi po që të përshpëtën një riu nga nga bimi apo që të përshpëtën pasi që të vebranë nga bimin, jë duhën të sejndë. E para që ta kujtan se Allah Azza wa Jal ash në bëkshirës i vej pravet ti këja është pëtan nga gabime kërndani her nga ban e bëjan gabim harran se Allah Azza wa Jal ash në bëkshirës i vej pravet ti atëhera që ta përmënishan gabime në ti ju duhet pëndime të të të gjana ju duhet zdo besimtar të këtë para vete të kujtan të të cilat lindin nga taq valloko God Allahu Subhaniya Enjeriu ca kanë zemra tindai Allahu Azzawajal Allahu Azzawajal thot O wa laqad wassaynalladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha Ne e koshillu i bom vasiat atyre te sellet ja u dham librin kristart edhe jehudet edhe ata që ishin para yush edhe ju apo ju koshillojm me një porosit njëitën Allahu Azzawajal e koshillon muslimanët me ato çka ju tha jewudëve edhe kristtarëve maharët kur ju dha librat ani takullah keni frik Allahun azza wajal kjo është porosia nga Allahu azza wajal s'ka dot më marr besimtari kur besimtari e marr këtë porosi edhe niaf Allahun azza wajal ashtu çish do të më njoft s'ka të çëmse ai nuk vjen nga bima frescësive të Allahut azza wajal tehlisunneit se ajëshm bi arsh na kujton hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam et cilësat se Allahu Azza wa Jalla krijoi shtat qecie dha flet se largësia midis dy qieve është 500 vjet u them qielli i parë pastaj 500 vjet vjen qielli i dyt pastaj 500 vjet qielli i tret pastaj 500 vjet e kështu me radhë pastaj vjen qielli pas i shtat 500 vjet u them pastaj arshi ambjata Allahu Azza wa Jalla ka zbrit tot Aisha radhiyallahu anha kurka ardhan per surën kadsemi Allahu qoula allati tujadiluka fi zawjiha Allahu azza wajal andajai fi ala nasae gruja qe ankayke per burrin esaj Allahu azza wajal fotot surën kadsemi Allah kadsemi Allah qoula allati tujadiluka fi zawjiha Allahu azza wajal edajai at gruën e cila u ankoi ke për burrin e vet, u ankoi ke që për zullumin padrejtin që bëi ke burri i vet, kësaj gruaje. Të Aishe radhiyallahu anha, wallahi kamse në dhomën tjetër, ajo gruaja cila u ankuat te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për burrin e saj, foli me pejgamberin me zot ult, nuk e kam dëgjuar se çfarë ka thënë nuk e kanë dëgjuajt Ajsha në dhomën tjetër se çfarë po ankohet ajo gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Allahu azza wajal fasbrit këtë sura prej 700ve e thot kad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha Allahu azza wajal andajai fyalt asai gruajs qe ja tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam qat Allahu ma yakunu fi najwa min thalathatin illa huwa rabiuhum nukan nuk janë në një vend tre persona cilat flasin mes vete me Zot olt që mos i ndëgjojnë tjerë ila huwa rabiuhum ba tamsa allah alazza wajal eshti katërti që ndëgjon wala khamsatun illa huwa sadisuhum anukan asbas veta vetem se allah është i gjashti wala adna min thalik as ma pak wala akther illa huwa ma'hum aynama kanu asma shum ba tamsa allah alazza wajal është me ata ndëgjon edhe isha ata ska flasin Kto ishta holi isalefit holi e gjeneratave të para Umar ibn al-Khattab si sultan anes radiyallahu an. Fath undala ni har per rreth një kopshti ndersa Amir radiyallahu ishte në kopsht. Andrjo voi thoshte vetet ja Umar. Amir radiyallahu. Emiri musliman eshte Umar, emiri musliman. Lattaqina Allah aw yu'adhlibannak Allah. Do ta kesh frik Allahun azza wajal ose Allahu do dëndan. Omer radhiya Allah anhu e kuperkupton veten e tij. Edhe se Allahu Azza wa Jall është më ikshir se vebra e tij. I thot vetë vetën në kopst, as kushmata e llogarit veten e tij. E thot, ja Omar, o Omar, xhalife i muslimanve, do të kesh frik Allahun Azza wa Jall, asa Allahu Azza wa Jall kamë dënuar. Jan Tamir radhiyallahu anhu, një grua në një burr në çetar pokara. Thatja Amar Elkhayra juzit Allahu që përblef më të mira Eljannet uksu bunajati umma hunna Allahu që përblef më të mira të gjennetet Dushme më dhën robët i më bëllëj Këta vajzat e mia dhugle Më kullena fi dhe zemani Jannetun aqsim billahi La ta fa'alanna Bonu për neve më bërojnë kët koh Betohem në Allahun se të kët fundët abësh Thatja Amir radiallam Anëse ona nuk e bëjkta Po nëse ti nuk e ka bën, unë e heçi si shikoj. Po nëse ti shkon, thotë Omeri, çka ndodh? Do të takojmë ditën e gjykimit, Allahu do të pyet për këtë. Kur e thotë Tafil Al-Amiri radhiyallahu anhu, niset për shpinën e vet, nuk gjejn kur gjash çka më dhan, e merr dorën e tij, çka ka pasur, është mbuluar, edhe ja, thotë, merr këtë për atë ditën të sku dot takohemi para Allahut Azza wa Jell, e çdonjani do të pitet për atë çka veprua. Omar ibn Abdul Aziz Kështë të ndinë, se Allah azhe o gjelë është më bëkëshërës, në bëvejbrot e ti Rasin të se në kemi përmejnë dhe dhe maherat Apo shumë herë Me molën, kër jështë dhanë nga pasuria luftës që kanë fitua Edhe ka fillu prej pasurit që ka pas, ka pas molla Ka marë Amar Ibn Abdullazizi të ndonë atë mollat Edhe një fëmijë ti, para se më ndopë mollat, ja ka marë Edhe ka dashtë të hanë mollën Ja ka marë Amar Ibn Abdullazizi, fë ata dhe ka ndau muslimanve prej frikës nga Allahu se zëj si ka kujtu me ndal diçka prej mollave që ti çon familjes vet. Shkon fëmiu i tij te shtëpia duke kajt. Thotë Amrin Abdulaziz ku shkova te shtëpia, gruaja e tij kishte thua fëmiun kishte bler mollë, ishte kthi. Thot, Çka janë këto molla? Wallahi thotë, "N'skam prumë Allah në shtëpi. Ku ka ka ardhn këto molla?" E tregon gruaja e tij Fatimia se çfarë ndodhi me fëmiun e tij. Thotë Wallahi ja Fatima, kur ja ku mor kët mollë nuk ka duksu kur më pashet mushkëritë mia, më pas hekën prej gjoksit. Mirpo kisha frikë me humb ahiretin për shkak të një molle. Nëse pasuria nuk kishte ndamën edhe, enda. mos i bëjsha zulloh muslimanëve të tjerë, mos ishte dashur kjo pjesë e mollës, pjesë e tjetër kujtë muslimanëve nuk ishte pjesë e fëmijës tim, e kam harru that me marr mollat, e kisha frikë se po humbi ahiretin për, për shkak të një molle. Apo rasti që trëgohet për menë Abdulazizën kur ka pasë si halifi i muslimanma, i ka pasë di qira, ku i ka kry pun të veta. Një qiri, e ka ndezë natën, edhe ka punu me te, i ka pasë, e ka ble me parat e veta, me pasurin e vetë. Edhe kur i ka pasë pun të shpijës, ka punu me qirin e vetë. Ndërsa kur ka pas, punte kri, e ka pasë pun të shtetit me kry, e ka kry me qirin e shtetit. E ka qenë janë i prej muslimanma, i cili ka qëllua në shpijën e Amerim e Brazizit, ka thanë që ke të bëkështu me këta q njoni Xhirin ashtiste tet kur i kripunte muslimanve e krime kët Xhirin e muslimanva që e kumblin me pasurinë e muslimanva e kur i kripunte mia e krime kët Xhirin çka kumblin me paratë mia e kripunte mia me kët Xhirin pse kjo kët kjo as se ai e ndin edhe nuk harron se Allahu Azza wa Jall është mbikëqyrës mbi ata kona Mari ibn Abdul Azizet pasi si xhalifët që kishin të imponatikishin vazdallum edhe kishin marrë pasurinë e muslimanva a mar pasurin e kthan në shtëpinë e shtetit domethënë pasurinë buxhetin e shtetit and i dit ja çoi një mollë te shtëpia ja njoani prej të afërmëve ti nga sa ja ti që kishte marr pasurinë që kishte qenë khalife kishte një qenë prej familjes kti ja kishte marr pasurinë e ja çoi një mollë një ditë te shtëpia e viet djali ti në të ja thot, i tij me mollën te shtëpia ja bjën thotë meiri radilla a mar ibn al-razizi kthejë prap nuk edhen. e don e kthen ai fmijën i thot pastaj baba zot o baba im ano që des se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka pranuar hedijen pse po e kthen hedijen çka po tacyojn thaudiolem kjo kur ja kanë dhënë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem mallën e ka pranua se ka qen hedije ama tas kur po m'ubin mua ashtër shfet cit jap kthej pasurinë po doin mos sjell me mua në këtë monier cit jap kthej pasurinë shko shko lemroi se allah azza wajel kamonancall do të na pit Edhe kallëzoj atyre kur e kërkojn pasurinë se baba em ka frikë një ditë kur do të takon Allahun Azza wa Jall. Çdo pranëri apo semani ju duhet se ta nditin bilxhirin e Allahut Azza wa Jall. Allah thot: "U yanat jillahu lladhina taqawu bi mafazatihim la yamassuhum as-soo'u wala hum yahzanun." Allahu Azza wa Jall. Ishpota na të të selet kan frikë Allahun Azza wa Jall. Nuk i prek atë ndënjeqën ditën e Kiametit. As nuk mërziten. Dhe gjona nuk i prek ato ndjenjë keq që as nuk mrziten ata të cilët kanë frikë Allahun Azza wa Jall dhe gjona nuk i godit ato ditën e Kiametit asnjë e keqja as nuk mrziten do kin don ndjenjë keqja ditën e Kiametit po shkakset këqia që dësht i goditin ato janë goditur në këtë botë i kanë kaluar provimet këtë botë Për Allah kasprovu Allahu Azza wa Jalla këtbot, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men aradallahu bihi khairan, yusabb minhu." Kujt i don Allahu të mirën Allah e goditën këtbot. E godit me provime Allahu Azza wa Jalla kujt e don të mirën, e sprovon këtbot. Edhe i vijnë sukur uji, sukushio, ato të kthihat sprovëimet, Allahu Azza wa Jalla donati personit të mirë, do t'ale pa mëkate. Ai lån mëkatet në këtbot, e të kthihat nuk e goditin ditën e ahiret. Wala hum yahzanun ata ata nuk mrziten nga se mrzijat e godithen muslimanin kët botë i ka kalu të dy sfprovimet kët botë në ditën e ahiretit ata të cilët kanë pasfurik Allahun Azza wa Jell ata nuk gëdhet ndonjë e keqë as nuk mrziten mushira Allahu te Azza wa Jell ditën e kiametit siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i ka 100 pjesë mushirës në pjesë mushirës e kanë dhën kët botë edhe ka qe musliman edhe këtë kërjesat dhe mëshira njerëzit me qatë pjesë mëshira ndërsa nëtë të nënë pjesë mëshira si kënda për ditën e gjukimet me këtë mëshir qëka Allah zhe vë gjell e kalan këtë bot janë shëtë mëshira që egzistan nësë njerëzve mshira babas ia ka ndaj fmijët, edhe nanas ndaj fmijët, edhe vllauth ndaj vllauth, edhe vllaud ndaj motrës, edhe motra ndaj motros, familjet, elazdit, shokt krejtë këto mshirë as një pjesë e këtij pjesë që Allahu Azza Jazel e pies ka nda për kët botë, ndërsa 99 pjesë tëra i ka dhënë në xhirat. Allahu Azza Jazel, çtatë 9 pjesë mshirës që i kalon për axhirat në ditë as i mshirë shumës Allahu Azza Jazel edhe prap Moshir, zhenven, në këtë mëshirë nuk zhenë vend i blisi të të për nga mberi sa fësënë në një lufë për lufë tra gëta u zu rob një robrejshë një grua e qafin rob sahabot për shikojnë atë gruën që ka për ndodhë fillaj e gruja për shkonë të njerëzit e vdekur që a kishin vdek në luft edhe për rotlon edhe për shkonë me gjithë fëmiju në vetë dë vogël dhejri sa e gjithë Edhe e mor, edhe e froitej ju, edhe e shtrëngoi ta pengaveri sallallahu alaihi wasallam apo shefni kët grua tan poja rasulullah. Tha a mendoni se kjo grua e Hudh fëmijën e vet nziar? Tha njoja rasulullah, kës ka mos i dei tash po kanë për kërkon fëmijën e vet, lufit si ka humbur, tash e gjeti gjallë, mas kët ksoj mrzie. E po apajab, e apajab, çop, e përçafon fëmijën e vet. E po thuaj për çet nziar, nuk e çet kët grua nziar fëmijën e vet ta penga bejris a selam allahoe azza wajal ashmaimi moshersh me robën e tij sesa ke gruaja me fmijën e saj kjo s'ka kërkohet prej muslimanëve nese mendon me cilësitë të allahut azza wajal me xhirën e allahut azza wajal asnjëni prej neva është gravidar ju duhet pendimi se te allahut azza wajal i ka dhënë urrë të moshë yras edh allah azza wajal i fal mëkatet prato allahut nat nabi ibadi leimroi qoti penga bar leimroi rob te bi Ani anal ghafoor rraheem Somnyam falis dhe mushiroos Wa anna azaabi huwa l'azaabu alim Dhe sadanim yam ajdanim idhamshum Tad pangambayri sallallahu alaihi wa sallam Kulluk bani adem khatta Isda bi ademit Aish tqabimtar Wa khairul khattaeena <totikana> tawaboon Ndarsa <totikana> mu'imiri Aish tselep andohat Tad pangambayri sallallahu alaihi wa <totikana> sallam Tad pangambayri sallallahu alaihi wa sallam Tad pangambayri sallallahu alaihi wa sallam Tad pangambayri sallallahu alaihi wa sallam Sipping on Beyyih sallallahu alaihi wasallam ka than walladhi nafsi bi yadihi bashatan dona te sel te shpirtim shpirtim lo lum tudnimu la zehab allah bikom wala jaa bikom yudhimuna fa estaghfiruna allah fa'afiru lahum bashatan dona te sel te shpirtim des kishtejn ju popull e cil nuk bani mkat allah azza wa jalla ju kishte heqiu edhe kishte pruni popull tjetër i cilet bojn mkate e pastaj pendohen te allah azza allah ya fal atira lidh të për një ngjarje në Israiljate me Musa alayhi salam Musa alayhi salam pas një kohe që nuk ishte rashi kohe nzejt dal me njerëzit që të bën namazin e istiskas me kërku që çlën Allahu azza wa jall qi thuhet se numri i njerëzve ka qenë 70000 ka dal Musa alayhi salam Kërkan nga Allah zë gjellë të bje shi Nuk bje në shi Allah zë gjellë i thotë Musës Se une nuk e shlejshion Deri se në mesin e juve është një mëkatar Kërkan që dëlej mëkatar i prej një këtyve njerëzve E që Allah zë gjellë të shënëshive Musa a.S. kërkan nga Allah Po si të qysht të përcijel I, t t i përcjeli, shtavot mjë vete mëne Thotë Allah zë gjellë të foljën në e përcijel I më zanin tënë Thotë Musa a sa i cili është të bo më katë Allahun që katë të ratë vjetë, dhe të largohet se nuk pëshlen shi Allahu para se me da. Ndë gjënë, e më katëari, pritë se po del di kush, nuk del as kush. E mërë vështë se për qëllim kana aj personi. Nëse nuk del nga ky vend, shkatë rohën ketë atë muslimantë, të cilët kërkojnë shi, para shi, ko e gjatë. Po nëse del, në në që muhet para ketë, atë i populli. E mbulon kokën e ti, El sot o Zot mos i më kem shëf deri tash mëkatorë më fal edhe bën pendim sinqert Allahu Azza wa Jell e fal. El Son Sio. Fërt Musa rism qark nga Allahu Azza wa Jell që ta din kush ishte ai person. Çka bon? O Zot nuk do të kërkosh. Nuk u lajmru kërkosh se është mëkatar. Se ka bën mëkate që ka rradh vite. Tash ti shi po bën prap, neher nuk e pranoa, thot Allahu Azza wa Jell. Ma çatet që jam dalova në Sio me ata që po janë shejtashi Sio. Pendimi i këtij është e prej veprave të mira se ka e bën ai. Allah azza wa jall, për veprën e tij të mirë që e bën i kët pendim, bëni ti me rashi. Sot me atë që i ndalova Shiun, me atë ta shpijash Shiun. Allah azza wa jall, nëse rahmeta ska i pëndalën ndaj muslimanëve të Sodomit, nëse di sa më katar, pendimet e tyre i bënë së çerta ndos Allahu azza wa jall i shan. Kush e di kush është ai? Ndoshta jam unë, ndoshta je ti, ndoshta ishte ti e tjetër. Se cili prineve, nëse më ndon nga bimet e vetë A pëndotë Allah zërgjell Edhe në shpendimi sinë qartë Në doshtë Allah zërgjell që vritë më shirë Në bi ometin në pengamberit Shëndë të mira është ka na asë vetë nuk i dim Tha mësë a.s. të regom cili ishtë Tha unë nuk e kam në në qmua që 14 vjetë Që pëmban më kata Ata në qmaj tash pasi më shpendua Dhe shbove simtar i sinë qartë wa tallahu azza wajal walladhina fa iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfaru li dhunubihim atatassalat bain makat e ibn zullum vetes tyra per menden pasaj allah on azza wajal edhe kërkojn falje për gabimet e tjera wa may yaghfiru dhunuba illa allah e kushif al makatat per ves allahut azza wajal wa lam yusiru ala ma fa'lu edhe nuk vendosen nuk vazhdojn makatet e tyre teksiat e tjera wahum ya'lamun duke dit atha pastaj Allahu azza wajal se nëse janë njerëz të këtij lloji që bojnë gabime, i bojnë zolim vetes, e përmendin Allahun pastaj kërkojnë falje për gabimet e tjera, edhe nuk vazhdojnë mëkatet e tjera, Allahu azza wajal pastaj sregon se çfarë shpërbimi ka për këtë. Tat ula ika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajruna wa ni'ma ajrul aamilin. Tat për ata, ata janë të cilët kanë shpërblim nga Allahu azza wajal. Falja Nga Zotit tira edhe gjennetet në të cilin rrëdhin lumejnë, atë janë përgjithmonën sa është problem i mirë është për ata të cilin dhe vëprojnë. Tëtë Allah është gjennë hadith këtësi që shëtë nësë më thonë për nga mbëri sallallallë a.sallam, jabna Adam, inneke ma daouteni wa rajauteni, gëfartu lekë, o oh, birja demet, dhe sa të mlutë është të muë edhe shpresanë, sa ne fali, antë faliti më katët, ma, ma kane minke wala u bali, ybna adam لو balagat dhunubuka anan as-samaa thumma astaghfartani ghafrtu lak o biyadem sukurt kishn mrim makatet etua kupun e qielit pastaj kërkon fal nga on on e ti falit i ybna adam لو ataitani bkirab al-ard khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'a lataituka bkirabha makirah o biyadem sukurtum vishm makates sukurtoka e pastaj takon edhe shirk nuk kum ke va on e ti falit i ato makatet vi me faljes sukurtoka ثقلت بن نبي رسول صلى الله عليه وسلم سال الله جل يبسط يده بالليل ليتوب مسيح النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيح الليل حتى تطلع الشمس من مغربها سال الله جل أشترين دورنا تيناتا شتفال مكتارنا ديتا اذا أشترين دورنا تيديتا شتفال مكتارنا ناتا ثقلت الله جل هديث قطي Ya ibadi innakum takhtaeoona bil-layli wan-nahari wa ana aktharu adh-dhunubi jamee'an fastaghfiroon fastaghfirooni aghfir lakum. O rob tame. Jo pobani makata naten edhe diten, on po ja fali ju e prap, ather kan i falen ga on se un ja fali ju. Fatallahu azza wa jall, ya allatheena amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. O yatasalaken bisu'a korkoni falja pendohuni te Allahu azza wajal me pendim sinqert asa rabbukum an yukeffira ankum sayiatikum dosta zoti juja fal makatet juaja u idkhilukum jannatin tazri min tahtihal anhar hadi isten jannaita matsel riyin lumain yawma la yakhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu diton kor Allahu azza wajal nuk annashman pengamberin as atata selati kan besua nuruhum yasabain aydihim wa abiymanihim para ata ndriçan ndrita e tyra ndjatn e tyra edhe para tyra ata'alla azza wa jall huwa alladhi yaqbalu at-taubata min ibadihi ay Allah oshtiteli pranon pendimin nga robet e tij u ya'fu an sayyi'at allati yafa'alu makatit atyra wa ya'lamu ma taf'alun dhe desë jo çka çfarë po veprani këto pra këtë hadith edhe këtë ajet çka i lexu flasin për mëshirën e Allahut azza wa jall nesë e ke para vetes se Allah azza wa jall është mbikëqyrës edhe ndalesh nga gabimet s'ka të thënë se prap do të bish gabime nga si i do të u kriqu i njeriu i dobët Allahu subhanehu ve te ashkri u njeriu i dobët do të bish nga vima mi po do të ta kesh parashisë Allahu azza ve zel është i mëshirshëm dhe gatay kërkohet pendimi nëse ke gabuar para në herë mos gaboj për zëjtje mos bësh pendim te Allahu azza ve zel kujto se Allahu presivat Allahu është i mëshirshëm Allahu të fal thot pejgamberi sallallahu selam siç kanë hadithin buhariu dhe muslimet thot se ka thënë një njerëj para josh pejgamberi sallallahu selam thot për bin i Israilve i qëli ka bo më katë, s'kallon më katë përboh, qëka është më këtshë, para vdekës ju ka thonë bivet vetë, qëfar me ndoni për mua, ka thonë baba e jonë, s'kemi di shka më të mirë se ti, ka thonë onë kam po shumë më katë, Allahut Azza wa Gjell, nëse Allahut ka më më nësi më më gjallë, ka më më dënju më dënim dhemë shumë, po kërë të dhesë, merëmni dhe djegëmni dhe lëshëni një pjes edhe në për kodra edhe fusha edhe fëmita ti pas dhe kështia banën të këtë punë qëka i përësit i baba i tira e Allah azzawajllë e njallë e këtë njeri dhe i fta kënë rajullën së wija, të bëho njeri i përësosër, qështë kam këriu e njallë e Allah tta, ma hamelaka ala hadha, qëka qëtë një me bëti këta qëka qëtë një të tje mi këpërësit djemë të to që djegësh et me shka për e eshtra vë to në kodra vë fusha vë dhe ujë dhe të dhe të zët khashje tuk frika nga të dhe janë frika ash pre vejpër ash pre vejpër që allahu azza wa jell ash preblen shumë pas e që eboni këtë përshka kë frika nga allahu azza wa jell allahu azza wa jell e fali këtë për san të të të nga në dhejri sallallahu aleyhi sallam që ata Allahu azza wajalla të dëmojnë yndyrën e keqe, edh i bënë sëm vetes, pastaj kërkojn falen te Allahu azza wajalla, do ta jihn Allahu azza wajalla falës dhe mëshirues. Transmetohet se një grua prej ibn Israil ve, e cila kaqën Lavira Dhe ka bo zina njëherë, një, një dët i shkon një njeri u dëvatëshëm, i cili është një oftë, ka qenë faltore në ti, ka bo i vadet, edhe i thotë këti personit i bën fit në këti në muslimanit, se mundët me bo zina me ata me kusht një qënë dinar të asikoha. Mashtrohet kë personi, fukara, del dhe rip, njërë mjë po njëri, njëri, njëri dëvatëshëm njerëzit kanë besuë, Kadal ka dal ka kërkuar borx deri sa ka rritet 100 dinarsh. A pas sa i shnis deita sfija kësaj laviras e ka trokit ndert asaj i jëz dhon leje me hija e os përgadit ta e grua për zinë. Tat kur e ka kuktua takimin me Allahun Azza wa Jellu kë kan bëj këamt. Karan usulntok ka thon e grua ç'ka ke. Tas ku të jëdhon shanca po ulës po bjen. Ka thon vallahi më rrit tani 100 dinar edhe lëm mua rahat se wallahi më skuqtu takimin me Allahun azza wa jall nëpër çfarë i thamati. Lejo më dal për jashtë. Nuk e lejon këtë fjalë, prekin shumë kët gruan, kët la virën, e bën që të pendohet në vend, e thot nuk leje më dal ti derisa të më premtosh se do të martohesh për mua. Thot unë jetoj në fulan vendin, vjen edhe më kërkon. Shkon kinëri udevetsëm, çpinë e vet, fillon më kërku falen nga Allahu azza wa jall. Pastaj niset kjo grua me jetën e tij me kërkuq që martohet me këtë. Ku shkon edhe trokitë, jetën e tij këtij personi, trokit nder delka. Posa e shef kët grua, ju kujtohet dita në të cilën ka bërë mëkat, ditën të cilën ka, ka dashme bëvë për të keq që bjen i vdej kur mënia. Pastaj kërkon kjo grua të ta gjit një shoktë këtij apo një, një, një, një dervosh që të martohet për dashurinë që ka pasur me këtë një, një dervosh. E thoin se ka pasur një vëlla dervosh që martohet pastaj ma llon e ti devotshem e do thon se prekse gjuha ka lin pasars njerz devotshem kjo problem sintarit kur ju kujtohet mbi kshirja allah ta azza wa jel nuk gzon me volumet pendimen ju duhet pendimi i menjëhershëm ed kthehet ed vepron vepra të mira mirë po nëse bën pendim a nuk ndalesh nga veprat e këqija as sukroi personi i cili thot se i kam lar rrobat e mia ai nuk i kala nëse pëndimi i falë më katët nërsa u i lanë robat nëse ti thuë se i këla robat e nuk i këla robat nuk janë të lama, nuk janë pastruma edhe i qëllit tëtë se janë pëndu edhe dhe pra në puntë këqia nuk është pëndimi ti sinë qërtë ajë person nuk janë falë më katët ati nëse kusht i pëndimi të është pëndimi tjetë isë në qërtë ja, njëni prej sahaba edhe është abu muhjën atë taqafi راست سننكي فرمين ده مهارت ابو محزن الثقفي پس ديكس پیغمبري صلى الله عليه وسلم پسې په صحابه وو چې لري قبي الکوهلن سعد بن ابي وقاص اقدنوت جېثمون مته د سکوفي لوفتن ارقاديس لوفتن کور مسلمانت ايشن اوسترسي غا ارامي کویتینا درسه ابو محزن الثقفي është prej luftëtarëve të njohur sahaba ishte lidhën Spi në Sad ibn Abi Waqasit me pranga kërkon nga gruaja Sad ibn Abi Waqasit të lejon kur ti shoh musliman se çfarë po ndodh me musliman kërkon nga gruaja Sad ibn Abi Waqasit që të dalë në jihad të lufton pastaj e ndajën gruaja Sad ibn Abi Waqasit se ky person po e premton Allahut Azza wa Jall se nuk do të hapin asnjër alkoolin nëse del në jihad kur ndjon këta fjalë e marr Eliran Jehab shpatën e Sadimin e Vokaset edhe kalin se ne kanë quajtur Balqa dal Abu Muhajini pasi që premton se grua Sadimin e Vokaset se do të bën xhihad në luftë dhe do të kthehet rëndin ku janë pronga të lidhët prapë sikur u kanë dal dhe lufton e shohin sahabët të luftu nuk e njohin kush është kur kthehet pasi që tfitojnë muslimanët këtë e bu muhjin e të të qafi i parin shpej edhe këtë e prangat edhe lidhët së krukan këtë këtë sardim në vakasi të qafi e pjitë gruatisë që ka qenë dita e luftës të të ka qenë shumë më pështirë dherë së ardhë i person edhe luftoj me ndojësha mëstësh e bu muhjin e të qafi mi po shkalin balka edisha se kam shpej edhe edisha se e bu muhjin e të qafi janë që të lidhë me pranga të që të kamë Mipo ka qenë një person lufthënç që ka qenë bon, sikur me pas sin Abu Muhajin al-Thaqafi. Të quriti wallahi ka qenë Abu Muhajin al-Thaqafi. Semakat i këtij ka qenë shkak që Sad ibn Biokasi e ka ndaluar nga një vepër për veprat e mia na xihadit. E ka qenë ky shkak, kur ka paveten po se muslimanët janë vështirësi po luftohen nga armësh numri i madh i armëshëve për po luftohet muslimanët dhe islamin, ndërsa ki i lidh me pranga për shkak të Mekatit në vend ku po pendua, në vend që spëndua edhe ka vazhdua ka dal në gjithat së adim një vakasi ka fi dhu mëkajt pas të e ka zgidh edhe thot pas kësaj herë masum të konë thot me dënume të dhe të shkopim të dhuallahi pas kësaj herë se herë që kanë banë mëkata edhe mi këtë të dhe të shkopim ki dënimi mi ka falë mëkatet ndërsa pasë kësa iherë, nëse pi unë alkoholin, vëllahi, më nuk milan, gjënaha, këtë mëkatë nuk milan, shkopi, për vështë të zjarëm i gjëhënimit, pasë i që Allahut azzë vajllë i kam premtua, se onë më nuk e pi alkoholin. Ia një djali ri, rabi ibn Khajthem, ka qemi një vend, nga Iraki, vend ku kanë jetu fasikë më Katartë, e të cilët janë mundu me shtinë njerëzët, gjithmonë mëkatë janë blerë dhe kanë biseduar një ditë se Ibn Rabi ibn Khaitham kan si ka ja e kanë jovsiti al devetshëm ka thonë do t'ja bëjmë sherrën apo do ta shtim me pa po mëkat e morën një voz të keqe lavira e thonë nëse arrin me puth një herë kë djalin i keni 1000 denar to lut 1000 denar t'ia fen thot nëse mua më arrit me, me shtinë dhe zinë me ba a paguani më tepër kan thonë paguim më dha më tepër kan thonë kan paguaj vetëm është njërin mëkat Vyana ygruja, ayel avirat Rabi ibn Khaytham, kërët fëllën të uafrohet të të të dhejtët, Rabi ibn Khaytham, ya amat Allah, ojti rabrej, sha Allahot, keif biki lew nazel melekul mawt, fa qata aminka habla l-wateen, tjysh ashtë halë yed, tjysh dat jatë halë yed, nësë zbrit të meleku i vdekjas, edha taqbut damarina të qafas. ام كيف بك يوم يسالك منكر ونكير اا بوشيشت جات حالي اتكو دات بيت منكر ونكير ام كيف بك يوم تسالين بين يدي رب العظيم اا تشيشت جات حالي اتكو دات بيتش برا الله عز وجل ام كيف ان لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم اا بوشيشت جات حالي ات ناديت كو دات فونت جهنم تو فارت ربي ابن خيثم e kanë botë që të pëndohët në vend në advajzen. Pasaj kjo lavire e cila ka shkuve që të ështën mëkat, rabi ibnë khejthëm, është bënë pregrave dëvoqme e cila është njoftë me emrin gruja e dëvoqme e kufës. E dëvoqmja e kufës. Në më tanë që të jetit në Irak. Kanë thanë, e qëmë që të aprishim rabi ibnë khejthëm, e rabi ibnë khejthëm e prishik të. E qëmë që të aprish Rabbi Ibn Khaytham, do sarbi Ibn Khaytham me prishi kët grua, e ndriçoj. Qala Allah subhanehu ve te ti aktera men fil ardhi yidhlu kan sabilillah. Nëse ti i respekton shumicën e njerëzve që kanë tokë, nxjerrin nga rruga e Allahut asojel, nga se gjithmonë shumica nuk kanë rrugën e Allahut, pa kica janë ata të cilët respektojnë fjalën e Allahut atë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse anëdhjan fjalën e shumicës të nxjerrin nga rruga e Allahut asojel edhe të cilsin humbie. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ittaq ilaha haithu ma kunt ki er afrik Allahun mm Azza wa Jal kudha tiyash wa ttabi'i s-siyyata al-hasana tam huha adha pasait keitshan ma viprat mir ngasa vipra amir afshin anu lan keitshan shikabu maharat wa khaliqin nasa bikhulukin hasan adha s-siyyalu man yarza t-mir Allah Azza wa Jal t-tabi'i ambayri sallallahu alayhi sallam fa istamsik bil-ladhi u-hige ilayka innaka ala sirati mustaqim adha qapo, adha chandra për ata e që dhe të shpallë ti inne ka ala siratin mustakim nga se ti e në rrugën e drejt la laka, koumika, edhe kjo është për kjojtem për ty edhe për, po, për umetin tëndë popullin tëndë e pastaj do të pyteni për ata që e keni veprua për ata besintarit pasi që e dhe nësa do të pyteni për vepru nëti që ka veprua nuk që kanë mëkatin të që ne vepranë po shikanë se fjallën e kujt nuk është të e respektua mëkatin dështë në është të i vogël po madheria Allah të azze vajllë është e mandhe ti nuk për respektan Allahun madherina Allah të azze vajllë edhe pse mëkatin është i vogël e bisimtarit ju duhet me shikua kanë nuk është të i respektu je që për mëkatin është të ba për ata o nejë se radi Allahen se kjo ka qenë të sahabët ju ka thonë të biinu asë i kohë inëkum le hi adq fi aynikum min ash-sha'r suite ju jane mte vogla te mkate se sa kimja e flokos wa inna kunna lanuidduha fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat ndersa kon e peigamberit sallallahu alaihi wasallam kte mkate se ajo po shifni dvokla se kur kimja e flokos kon e peigamberit sallallahu alaihi wasallam i logaritmi mkate te cilat shkatrojn Allahu azza wa jalla A famën ylqa fi nari khairun amman yati aminan yawm alqiyamah Astu mai mir Ai celi xhuhet ditën e kiametit nziarr apo ai celi vjen i sigurt ditën e kiametit celi është më i mirë Skodyshim se më i miri është ai i cili vjen ditën e kiametit i sigurt pa frikë në kost i mrzitëm as ndonjë keqçe që e prekatë Ngase i ka kalu i ka kalu këta padaj muslimanit ju duhet që të mendon që tjetë për grupë, të jetë prej grupeve të takohet te Allahu Azza Jel edhe është i sigurt. Hej i sigurt ndërsa mëkatar apo kafirat hudhen në xehannam, këto dy palë nuk janë të barabartë. Të dy palët nuk janë, për atë Allahu Azza Jel po fiton këto të barabartë, cili është më i mirë prej tij, ai i cili futet në xehannam ju në jahannam apo eteli vian e sigurta Allahu xhezan skodoshim sa e eteli vian te Allahu xhezan e sigurt esht moi mir prandaj besimtarit ju duhet se tjet jasaj grupe qes me mir çka ju duot neset es forco zaimra hada zaimra t forco hendani Allahu fa thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fehiya kal hijara fastai ufortun zaimra yuya ubanan sukur qure bel hiya ashad bila ma tayfar Thumë qasat qalubukum min ba'di dhali faihe kalhijjara Ou ashad minha Fa inna min alhijjara Lema tafajru minhu l'anëhar Qasako pregurwa Che pregurwa dhalin Lumine Ui Lum dal Pregurwa delum Wa inna min alhijjara Lema tafajru minhu l'anëhar Wa inna minha lema yashqqaku Fyخرju minhu l'ma Adha ka pregurwa Shadshahat Adha dal burem presa wa inna min halë ma jihbithu min khashjeti Allah ndërsa qapre guri që rratllohet nga frika Allah azza wa jell ishtë jan uj rratllohet guri, qahet dalë burim nga uj edhe pësën shëtë i fortë shumë këtë këtë jan ban nga frika Allah azza wa jell qapre zemra bat juwe të janë bo adha ma të forta ndër njëha kër jufrëtsohet një rriot zemra jiduhet dhe të kam e ban jiduhet më shkubi vizituja o rezat ju duhet mishku mi pata te celat jan kon para ti kan jetu dhe kan kalu ta ti poet atitul kubu ra fanadaita iydat te kvarrezat edhi ti rata aina al muazama wal muhtaqar kwaast ai tselen amadranen edha ata te celen anachmanin aina al azim bisultanehi kwaast ai madrumi mafuqin eti wa aina al mudhil ila maftakhar edha kwaast ai tselen chmoj kenjerzet edha ukranai ke para njerzeve تفانوا جميعا فما مخبر تزيث كيشن كالوا كيش كوش ملمايروه وماتوا جميعا ومات الخبر كيشن ديك تزيث اد كيش ب ديك لاي مي تيرا فيا سائيلي ان اناس مضوا او تي تيلي اوتومبيدمو ب نيرز تسلن كان كالوا الا لك فيما مؤتبر. السلت ريونس الدان مزبول مزبول زي مشكوة في ما مضى معتبر انو ب كيشي امب ناتا تسلت كان كالوا انو بو كيشي امب ناتا تسلت كان كالوا اني ري نسدن مز مزبو ذيمنا تي يو دوحت نيه هر مشكو فيزيت مي با اتا تسلت كان كالوا بارا كي kanë kaluë edhe njerëzit i kanë harru ishë ka dinar e l'ajjar ka pas një nan e cila gjithmonë e ka këshidhuë gjithmonë e ka përkujtuhu që të këtë frikë Allah e nuk e kanë të gju asë një harë nuk e kanë të gju një ditë ka shku të vërët e kanë zerën e ka gjithë një asht ki ashti kër e ka pa e ka friku shumë ka thonë ja dinar edhe një ditë edhe të të të bëhesh këso një ditë edhe të të të bëhesh ellos que cita Spija i fikum ka fillu pra se dita ibadat sum do ka fal namaz natan ala shashahar ala zayka ayatan fa wa rabbika lasalannahum ajma'in basha zotentan te gjith do vet ju pyqsem amma kanu ya'lamun ya'malun se çfar kan ve prova fa wa rabbika lasalannahum ajma'in basha zotentan do muhammed te gjith do ti py veprova amma kanu ya'malun se çfar kan ve prova ka thonë nënë e ti shumë për e lodhveten për gjumë shumë për këfri shumë për kalë ka thonë ojnan lem pak të lodhem që të poshoj shumë lem pak të lodhem që të poshoj një dhe shum. të shumë apo në gjare e malikëm një dinarit të që ka jetu në konë e dinastisë abasita kur ka së nduë të të malikëm një dinarit se ka qenë politë jasë i koha edhe më katarë ka pi alkool shumë. Fat pas martesës, Allahu subhanahu wa ta'ala ka fundizuar dhe i ka dhënë një vajzë të vogël. Ka filluar vajza të rritet, po i ka hyrë një dashuri shumë e katash kët vajzën. Një ditë ka ikur për punës, dhe duke luajtë me atë vajzën i vjen prej dorës edhe vdes ajo vajza. Mërzita shumë. Sot me Alikomin dinar ju mërzita shumë. Edhe at natë ka marr kampion alkohol. At shumë Kërëm nuk ka djit vjet nsekuanshtë dhe karan shkratë Më mërëzija që këtët nuk ka djinn vëkë Allahë azzë wa Jel Përën në mazë të sabahit Pashni anër Sukur kisha dalë para Allahë azzë wa Jel Në bëllë, në jarë për në madhë Përëm djikë Ikësha U mudëjshë me ikë Së këtë ikë dhejë të të të të afrova Në prakë Në prakë jëhë në nëjmëtë anta zohani zon fakthaun brapa tu ik prej tij gjarprit te te takova ni plak me mir kordbar me fotografit mir desha kërkova ngaj se tu ndihmon pas mua me ndihmu ika tho desha edhem prej xhehenimit ardni zonata ndegjova pra, kthaun brapa se si nga xhehenimit u ktheva prap tot ndjekja tu ik prej gjarprit ndersa gjarprit tho vikja pas mua pra kape takova plakun tash ndihmom të smuj me të ndimu të regom këti ambaj këti ki tha me dorë kik derit të vendi atit të qko ati ishën disa përde o hapen dolem plëtë fëmi për ati vendit të që vajza ima më përqafaj evoni të të me dorë në gjarë përnit edhe ndal pas të i fillaj të më amshun gjoks e theke alam jënilin ladhina amanu an të këshëa kulubu min më në dhe krilla më në dheke a jetin a nuk është Ar kohu, a nuk ka korku ata që kanë frikë Allahun azza wa jalla kur përmendet Allahu. A nuk ka korku ata që kanë frikë Allahun kur përmendet? A nuk ka ardhur për besimtarin? A nuk ka ardhur ata të cilët e besojnë Allahun koha që ta ken frikë Allahun kur përmendet Allahu azza wa jall? Fat malikun dinari e fit al-faizan. Kush është ki plaqu fakion zhvepra jote e mirë, çka s'ka mosime të ndihmosat. Tash kush është ki gjarpni, ta kish vepra e keqe jote të cilat do të ndjehnë me hudh në xhehennëm dersaqi plaku as vepra jote mirs po ka mundsi fat me ndihmu thot me dol xumi ishte namazi sabahet dola thot ta fali namazin e sabahit n xhami thot mor imam tekbir ne par tekbir ihamen e parin thot le ze fatahan pastaj filloi thot alaminin alladhina amanu an takshaqu lubuhum min dhikrillah anukarku khat para tatë se dhe besoj në Allah, ti të ken frikë Allahun Azza wa Jall. Sikur ti të zbrit, thotë ky ajet për mua. Sikur ta kish pasëllim mutër, nën për këtú ky ajet. E ka qenë shkaku i pendimit. Dërsa holli es-selef më të parë ishte kështu. Thoshten për njëri prej tyre, "Keifana afrahu wal maut warana". Çiçna dkozomikuf dik ja aspasneva wal qabr amamana vorri asparaneva wal qiyamatu mawiduna di taka metet premtimi yon wa ala sirati mururuna kalimi es ruga e jahneimit walwuqufu baina dayi la baina yaday la ndesat çndrimi dotjet para allahut azza wa jel keif anafra'atish natqsumi tish tgzumi tjust gëzohemi vdekjen e kemi pasnej dhe vorrën e kemi para neve pritimin që na u zgjon është dita e kıyametit rruga të cilën do ta kalojm është rruga mbi jehennem dhe do të çndrojna për Allahu ta azza vexal tçish nato të kënaqësi keshte një prej fjalëve që Kader, Kader, kur, ka thënë Muhammed ibn Munkader kam thënë Muhammed ibn Munkader çka ke të punërzitesh katë shumë s'ka shohulljet ka thënë tçish më gëzo kur kam vdekur pastaj kam u varros pastaj kam më çndruar për Allahu ta azza vexal pastaj kamë hip me kalu rrugën e xhehenemit, siratin e xhehenemit nuk kadi adataka leh, nuk do të takalë, çish të zgjohen. Prato Allahu Azzeveli po shum thot kanu kalile min al-layli ma yahjaul wabil ashar hum yastaqirun. Ejisha natën shumë pak flënëshën, ndërsa kohën e sifirit i zejse të kërkuan falje nga Allahu Azzeveli. Vinte dënyani prej tyre deri te shtrati i tij që bën me flet, e xhejke të butë te kë. Allahu i dhe kë shtratit i i butë, i i mirë mi për shtratët e gjennetit janë matë mirë së të të mi për shtratët e gjennetit janë matë mirë së të të ndërsa thëshin disa për atyre Wallahi nuk qëtësona dheri së të këlej zë urën e siratit Wallahi nuk jam rahat dheri së të këlej rrugën e siratit ishtën johë prej uh, pre tabi'ino Rajah ibn Amrin Al-Qaisi Rahimullah ka qënjë ri dhe vaqëm ka falë namaz natës Edhe ka zero ditën. Ës martua, ka dashtë shikon gruaja e tij, është e devotshme apo nuk është e devotshme? Tot kur e çum manxës, i ka thosë, "Falon gruas ti, apo dëmta prungjë sherbetor kë me punu?" Ka thon gruaja ti, e tij, "Unë nuk jam grua e ndonjë mbreti, unë punoj vetë e boj bukën." Ndasa ko kaon brom, ja tot ka marrë me flet. Ës qiu gruaja e ti, tij natën të falet. Ka thon, "Ja rja, qiu dhe falo." Namaz. Tot nuk e qëvoja. Më shikoj çka po bën. Erdhi dy pjesa e ditën natës, tha Orreah çu tha të fal natën, të trap nuk u çova, ndërsa ka tin për njerëzve të cilët ka fal natën, ta sprovon gruën e tij. Fat atë pjesa e fundit e natës, tha ja Orreah çohu dhe falu natën se shputu nata të së dashur të më shputu dhe humbën ata çka patën jetë, me humb. Fat nuk u çova prapë me fal natën, tha Njiraun ia mashtru për një njerëz që s'ka frik Allahu azza wajalla. Khaytham ibn al-Harith fi gazvat e Bedr, lufta ne Bedrit, Khaytham ibn al-Harith, sahabe te pejgamberis sasallam, edhe djali i tij sahabi i ri. Qeplaku Khaytham ibn al-Harith, kemi falënderim për mjaft mahrat për këtë kur ka të çellu lufta e Bedrit te pejgamberis sasallam ka kërkuqë të dalë në luften e Bedrit. Ka pas fëmijë shumë edhe gra kanë pas shumë. Ka thonë djali i tij i ri rri ti këtu, a unë do dal në xihad, çe ti ti rrish qrohtë. Ka thonë djali i tij, ti ka të ndërgjithë çka kanë bë fëmijët atë qattan di oliti wallahi babazat ti e ma idoshur tan se çdo kusht jet për veç Allahut dhe pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam ti shkon pyetje diska tjetër veç xhenetit apo tek shondozufjane poshtë pyetje xhenetit ti rriç vjonë do dal jihad pastaj dhe dal di tin jihad edhe bën shahid pastaj pa e lajmrojnë për djalin e tij që ka ra shahid ekzohet edhe thot pastaj wallahi e ku pa ëndër duke notuar lumet e xhenetit edhe thoi ke baba jam acmeneva atës të na Wallahi thështë babaj vetë khajthëm i më lëharit Wallahi dhjali jam o konë ma i me qëmësone Wallahi dhjali jam o konë ma i me qëmësone dull gjihade filloj shihid lukë ndërson e mbejta me gratë të shpia këhe ishin disë njare prej kohës parë kohën e selefit se qëfarë ka ndodhë ndërsa një prej autorve që i ka prung disë njare që ka ndodhë kësaj kohët plet Këtë dhëtë vjetë Kështë kalun kohë në këtë shpeshër me gra Në Gjibet E shëfë se nuk ka hajrë për këtë i mëhveteve Në dalët edhe më ndosë që mamës të shëqëroët edhe të të rënë me gra Filan me bëj ibadet Edhe me përmejnë dhe Allahën azzë vajllë Shumë Dhejli sa të djali vet njëher Para namazit sabahit Në thirri Gja posë të djali, dhe vetë min Shkova, thë të shikaj Thë t tashtin trupin ta më nuk lëviz asnjë gjymtyr përveç gjuhës thot djali vet e kam gjetë në sejshtë ishte do bosëjt e e kam marr thot po çoj në spital thot jo mosum ço mi po prap djalit ije e marrën në spital e morën mjekt me shikua mëshru si stathharun rashidi kur i ka ardhur vdekja mi po kaqen gjithë mundin që ka ndonë mjekt kanë çënë e kot thot harun rashidi kur i ka ardhur vdekja e ja kanë thum mjekun ka thon ان القبيب بطبه ودواءه لا استطيع دفاع احب قد اتى ميكو ميجيت ميكسيش كا نو مونات ميلارغو فديكن كورديان مال الطبيب يموت بداء الذي قد كان يبرؤ مثله فيما مضى تشكا كو ميكو تشي پو فداس پريس مونجيس نيتس سمونجيا نغا سلاي كاشرو تير درسا كو يڤين فديكا فداس پري تشاساي سمونجيا نيتس تشكا ما هرادي كاشرو تير مال الطبيب يموت بداء الذي قد كان يبرأ مثله فيما مضى مات المداوي كاف ديك ايتسيلي پردور شريمن دو ميشران تير والمداو اضا ايتسيلي شرواد والذي جلب الدواء اضا ايتسيلي كانزير الىشن كانزير بارنات جلب الدواء وباعه ومن اشتراه اضا ايتسيلي شي دي اضا ايتسيلي بليت تجد ودسين اد ميكو تجد ودسين اد ميكو اد بارنات اد ايتسيلي كا پردور اد ايتسيلي كا دون تير و مي پردور تجد ودسين كسو كان دوب që shka thonarën Rashidi e këgruha këplak e shofin mjekë se s'ka në mundësi kërgja mi ba të në këthej të shpia tëtë djali vetë ka vazhdu e prap namazin dhe e re së ka ardhen një natë prej natë dhe va më tha o djali jem tash pot pashëndes edhe jep salamin edhe thot fjallin e fung dhe ilaj lë ila allah edhe vdes tëtë djali ti ka vdhek vëllahi nësej dhe vëllahi thot ka fdek, e kemi larë në gjenazën e kësajnë, e të të të të nësejgjde, e kemi bajtë të nësejgjde, edhe kemi varrosë të nësejgjde. Edhe të njallët ditën e kiametis, ka thonë për nga Beri S.A.S. njallët njërë ju ashtë të që qi që vdes, edhe njallët para Allata, se u gjerët duke bësë të sejgjde. Nësa për njallëm e, e tjera, pletni tjetër, e cili ka qemë më këtarë, ka thot ka qen shofar ndim mos fet thot çka s kam pa llojnjeri llojsmundje nuk ka prek asnjher zeman time s kam pas frik një ditë thot në orën 1 natës m'thirrën telefon edhe dola unisa thot me shkuën në vendin ku kishte ndodhm ndeshja një makinë thot ishin dalë drita rri majtë ndal at vendin në qytet timin në hyjje të riadit i kishim shuh një banderë një person me makinë kishte mshu banderë Nga larkë, thot, pasht po në të makinen një drit O afrova, thot, të shikojt qka ka Ishte, ja kishte zonë kam, thot, mrejna shoferit që ishte vozit Ishte djali ri, thot, me mjekër, shpesh, këtyra e ti, thot, me ke drit Në pa, dhe shtë të, të ndimojt, janë ziri kam, thot, ishte e kot Tha, po më dënë më ndimua, thash po tha fikë cigaron edhe kefi ka Allahu anas-sajeel po thank ju sa cigaron kaft fikë cigaron edhe kefi ka Allahu anas-sajeel pastaj sot munduau për zëtit që ta nxirri tha apo do në më ndihmu me vërtet tash po thot pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem ka thon se kush e bën ndonjë të mirë kthejani e spërbleni atë me ndonjë të mirë kthejani me ndonjë të mirë ndërsa sot po kam vetë ka më tash për vëj këtë vepër sa po ma bën thot pa pa ta bëj një këshillë. Kë që e frik Allahun Azza wa Jell, edhe shoqërohu me njerëz të mirë dhe largohu nga njerëzit e këqij. Ende thot vërtet. Këto fjalët e tij na, që e frik Allahun Azza wa Jell, shoqëro njerëz të mirë dhe ndalohu nga njerëzit e këqij, thot më prekon shumë. Këto fjalë të bënë që të pendohem. A dit tës ka shumë të flet, kanë fal namazin e sabahut. E tregova Imamet xhamias Së çfarë ka ndodhur. E shuj, u bona hidayet, më tha imam i xhamis, falëndërimit ka kanë Allahu tazze kul që të kanë gjallë me vdekjen e dikujt. Falëndërimit ka kanë Allahu tazze kul i cili të kanë gjallë kan me vdekjen e dikujt. E ka vdekë ata, po titu me Islam. A të hartas çuç do të mjë Tët, e vetë me më arkëjon. Thot, "A vetëm mënyrë se ti ja kthesh këtë vepër as ti të, të bësh dua për ata." Ljani hdhjaq Allahu bika rajulan, khejrun lke min humurin naam, që ishtot për nga në bejrës sallam, të të zohët dhe kosh në dorën të anda, ansh më mirë se sa devet e kuqe. Më mirë se më të dhonë ke devet e kuqe. Nga sa ti i veproj, i vazhdojnë veprat e mira, edhe pse i ka vdekë. Shka të veprojnë kë njerë, punt mira, ati i vazhdojnë, faqën e veprat e mira, i registruen ati personi shka vdekë thotë, vëllahi, tashti seher, kërët falin e mazë bëjdoa për atë personi cili u bëshkak, edhe bubana hidajet. Ndërse rastit tjetër, e me të cilën e përfundojmë, në person njëjt nga riadit thotë, i ri, ka bo më kata, si ka kalu nata që s'ka pijal kallë, pas e s'ka hecë me ndë një femër. Pas të e thotë, të u martuë, o është martuë. Pas martesis, Allah Zezeli ka drua një vajsë, Dhe i se ka rritaj vajza 4 vjet apo 5 vjet Ka vazhdu me më kathet Një natë thot Lash një vend më takua me shokte me të këqi Mi po vënohën pun Ko shkova nuk i gjetë ato shokte E mora rrugën thot shkova të një shoktjet Shkova të i shokut thot e mora një kasetë vidas Film të flëqt Film të këqt Edhe u këthejvan shpi Gruja thot kishte flet Edhe vajza thot kishte flet Hyjna ndon thot edhe qova kasetën me shikua kul paprita to habdera erda e voiza 4 50 mtha iteqilla ya abi arun alek kif rik allah on obajem turp por ti kemtu sot tafshi tashkimi tafiki vidon dhe ke iteqilla arun alek abi iteqilla ya abi arun alek kif rik allah on obajem turp por ti to deysa fika vidon edho u ktheva me kshir sot kishte dalu vajza shkolla te dhoma Voiza shtoflet. Fjali më kishte thoni, ishte kon xum kur më kishte thon. Voiza kur i kishit thon ta fjal, ishte kon xum. Subhanallahu. Kushëm soi më më, më, më thon këtë fjal, katë jet, as pesë duk ka mush. Kush, kushëm soi këtë fjal më më, më thon ke frik Allahun tur për ti. Fat duke më zan ke xum nga këtë fjal më më thaf. Voiza im dolat at jasht. Po ejsin tre toa në rrug. Të deisa fikë namazit sabah. Shkova në xhami sta fol namaz sahabet sa fillova namazin thot fillova me kajt u fund salamet personi qe ishte afër thot çka ke thash çe stad vjet nuk kam bose asgjë te Allah te zel çe stad vjet nuk kam bose asgjë te Allah te zel ma stad vjet vetash kam fillu po bej seç për çta po kaj thot u qiu njerëz qe gjithë dalën prej xhamis nuk kisha muslimë dal nga xhamia vazdova thot u bodi krem ka pastaj te fol namazin e duhas desa koja punos shkova në punë sot a ditë ku shkova në punë e kam pas një shok i cili gjithmonë më përkujtoi këhë edhe më këshilloi kë që të kem frikë Allahun azza jall ndersa unë thot nuk e ndjejsha tha wallahi sot jetë u ard në punë me një ftyr tjetër wallahi sot jetë u ard në punë me një ftyr tjetër asnjëherë s'ka qeshur tati tregova se çka kishte ndodhur me bua tha alhamdulillah Falënderimet i takon Allahut Azzeh Zel që takatjuaj vozën tonë, edhe të ka këshilluar, edhe të ka përkujtuar, e nuk të ka qjuar melekun e vdekjes, më të amshërtin çështën. Falënderimet i takon Allahut Azzeh Zel që të ka mshiruar e të ka qjuaj vozën katër jetë, të ka këshilluar e nuk të ka qjuar melekun e vdekjes me të amshërtin çështën. Gorkova thalli që të më jep leje të shkoj të shpija, nga sa isha pa gjoma këtnat. Ndaj leje të dhina të vendit Për falin në përfaljen e namazit musalla punos ku e kishim fellova thotë me fal namaz nuk mujta me shku shtëpi derisa kuaj dreka thotë kur erdha imjet të puna ça ke thas se s'ke shkuën shtëpi tash vallahi që 7 vjet thotë nuk e kam bërë seç de Allah tas zema ime un të përseç de pastaj thotë nisa shko shtëpi ishte ku namazit para namazit i kendis ku shkova te shtëpia thotë çe gruaja ime thotë po wiket ku jete çe po tipe nuk po djoin para disa momenteve të ka vdekur vajza. Ai vajza 40 vjeçore, se ai kishte kështelhutat. Para disa momenteve, thotë ka vdekur. Thotë e kemi marrë, kemi fal namazin e ekindis, ja falëm namazin e xenazës edhe e tum. Pastaj thotë e morr alshova. Pastaj morr thotë alshova në var edhe ka vrorros. Pastaj e ka marr një xhif dhe ju ka thonë ti vëse wallahi sa dona nuk po vrorrosi fmijën tëm. On vrorrosi një dritë është shkak i dritës theme kjo vajzë katërvjeçare ka qenë shkaku që si më dhoj thotë kanë filluar gjithë me kajt në rastin kur ajo ka treguar se çka ka ndodhur me këtë vajzë kur e kanë lebrou se ka vdek ska posh fort thoshte ittaqilla ya abi harun alejk kë frik allahun o baba jam turp për ti tan kohën thotë mu kujteshin fjalta s'aj di s'thema ittaqilla ya abi harun alejk ki frik allahun o baba jam turp për ti tan ngjora të së drejtë për mend, me qëllim që të jam porsim për neva. Të na jemi para Allahut par par Plus Allahu Azza wa Jell, që të jem i selën do të na gjejnë neva të penduam te Allahu Azza wa Jell. Edhe veprojm vepra të mira, edhe takojm Allahun Azza wa Jell e nuk na ne godet ndonjë keqja, as nuk jemi në ditë mbarëzitshëm, ditën ku shumë shumë shum njerëz do të janë të mbarëzitshëm, e pak do të jenë ata të cilët do të jenë sigurt.